Rugăciune pentru trăirea tainei asemănării. Doamne, Tată Celesc, a toată păcătorului, Te iubim, Te străbim și îți mulțumim, fiindcă pentru taina asemănării, noi sfatul cel dumnezeiesc, să facem pe om după timpul și asemănarea noastră, la am când orbirea cea adusă de păcat ai înlăturat când ochii minții și cugetului mi-ai vindecat și cele trei băluri le-ai îndepărtat. Să te putem vedea în toată vremea și în tot locul ca îngerii ne-ai ca să venim la tronul tău din slavă, Fiul tău ce care a lupit, calea cea pentru noi a întemeia, să fim părtași la tainele și minunile tale, cele nemăsurate, pământul cel nou și cerul cel nou, le-ai pregătit și le-ai recreat, De aceea să ne detașăm de cele trupești și lumești, prin taina contemplației nealtea, pentru că mintea noastră cu Harul cel Sfânt ai crețat, Spiritul nostru prin post, leghere și rugăciune, putere asupra iuțimii și asupra poftei patrui a aștepăta, încât de-a înlocui dorul cel Dumnezeu, bucuria cea sfântă a Darului de care sunt adevărata tăiere în jur a inimii, separarea de necurăție, răutate și ignoranță, pentru că Tu, toate bune, la început Doamne, Tată Ceresca, Tată Cucător, Te iubim, Te slădim și să-ți fiindcă pentru trăirea ne asemănări, Nouă ne-ai rândit schimbarea dreptei Tale, adică venirea Fiului Tău cel iubit ca Fiul al omului, ca să ne aducă mântuirea, de desăvârșirea și înfierea, ca trepte ale asemănării, așa cum a fost faptul cel dumnezeiesc să facem pe un după și asemănarea noastră, de aceea cu darul de Duhurilor ne-a ca să odihnim puterea mișcării și să ne fixăm mintea, conștiința, curietul, sufletul și toată ființa în binele tău, cel dumnezeiesc să trăim porunca Domnului Isus Hristos, veniți la mine, voi cei osteniți și încovărați, și eu vă voi îndihni pe voi. Noi, jugul poruncilor de mântuire, sfințire, desăvârșire și înfiere, ca pe o cruce, asemeni prin Simon Cireneu-l întârtat. Doamne, Tatăl Celest, a toate făcătorului, te iubim, Te și Sfântuvim, fiindcă pentru trăirea tainei asemănării porunca Domnului Isus Hristos fiți dar voi desăvârșiți, precum Tatăl vostru cel de ceresc desăvârșit este, într-un noi s-a strălășuit când coruncile fericirilor le-am împlinit, pentru că talanții le-am înmulțit, asemănarea cu fiilor Învierii și pentru noi ai rânduit. Porunca ta vine slungă, venică și credincioasă, peste cu fost ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intra în bucuria Domnului tău, pentru noi ai rostit, de aceea, mișcarea spre cele ale desăvârșirii, pentru noi sunt noi ai bine, Pe toate cele făcute de tine, la tine le a adunat un fixatornic și nu-a schimbat, pentru că taina asemănării, treaptă cu treaptă, de tine ne-a apropiat.